și, în și pe pământ, el și sfânt. Aici este preotul Valeriu aducând cu mare bucurie pentru ascultătorii Cuvântului Lui Dumnezeu, programul le 043, din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Musafirul de curând sosi din partea Lui Dumnezeu, trimis de îmbunătatea Lui pentru a 1995-a oară pe pământ, este vorba despre o primăvară însorită, minunată, care vestește învierea din nou a naturii, ne iubiți ascultători, o explozie de bucurie în inimile noastre, anticipând fericita primăvară a învierii noastre cu Hristos, o primăvară eternă. Textul lecției noastre de astăzi ne aduce în fața Evangheliei după Luca de la capitolul 3, versetul 16, asupra căruia ne-am început expunerea gândurilor în lecțiunea trecută, Gânduri la care dorim să mai adăugăm pe cele de astăzi, după aceea cu voia Domnului și bunăvoința dumneavoastră ne vom deplasa în continuare. Potrivit obiceiului nostru, pe care nu dorim să ne-l părăsim nici cu ocazia lecțiunei de astăzi și a celorlalte care urmează, vă vom prezenta în deschidere viața unei fete numită Delia. De fapt, astăzi va avea loc primul episod, urmat de celelalte în continuare, cu ocazia căreia vom afla că un trandafir a trezit sufletul Deliei din moartea păcatului ei. Și după aceea, un trandafir a fost viața ei, cules din Grădina Lumii, mutat apoi în Raiul lui Dumnezeu. Prin jertfa acestuia înfloreau acum alte zeci și sute de trandafiri, erau sufletele celor aduși la Domnul Isus și mântuiți de el prin mărturia de ei. Așadar, facem astăzi prima cunoștință cu această împrejurare mișcătoare, care avem încredințarea că va fi pentru noi un stimulant în ce privește viața noastră de predare în mâna lui Dumnezeu. Haideți așadar să facem prima noastră cunoștință cu împrejurările care ne aduc în față pe Delia. Prin să și lovească, fapt pentru care cei care împărtășeau această viață nenorocită o respectau și mai mult. Băutura, fumatul, înjuratul și lovirea ajunsesele pentru ea obiceiuri adânc înrădăcinate. Este într-adevăr de mirare, să vezi cum, într-un timp atât de scurt, numai în trei ani, o ființă omenească a putut ajunge așa de jos. Ah, când satan are în mână un suflet, fie al unui copil crescut cu grijă într-o mănăstire, fie al unui a crescut mai puțin îngrijit, el știe și poate să lucreze repede și sigur ca să-l nenorocească, târându l în cele mai josnice porniți spre păcat. Nu se găsea în orașul în care trăia, vreo sală de petrecere sau cârcimă unde să nu fi fost Delia. În fiecare noapte trebuia să o întâlnești fie într-un colț de stradă, fie într-o cârciumă cu faimărea de unde deseori era luată și dusă la poliție. Un singur agent nu era suficient să o poată duce. Când îi se puneau cătușele la mâini, se zbătea, țipa și tot drumul înjura așa fel încât și polițiștii se cutremurau de cuvintele care ieșeau din gură. De șapte ori a fost dusă în felul acesta la poliție Într-adevăr patim josnice odoborâseră. Totuși, în sufletul ei mai licăreau câteva pornire alese. Spre exemplu, ea nu putea suferi ca în fața ei cineva să fie nedreptățit. Chiar cu primejdea vieții ei, fără să țină cont de nimeni, lovea cu micii ei pumni în fața omului care nedreptățea. Când se găsea apoi în stare bună, nu era inimă mai largă ca a ei. Se jertfea pentru bolnavi, îi îngrijea chiar cu primejdea vieții în acele locuințe murdare, unde molipsirea era totdeauna de neînlăturat. Toate acestea arătau că Delia dorea o viață mai bună. Ea avea acum 23 de ani și părea că sufletul îi era pierdut pentru totdeauna. Iubiți ascultători, aceasta este prezentarea sumară a personajului numit Delia, de care ne vom ocupa în deschiderea următoarelor lecțiuni. Vom afla ce lucrare minunată a putut să realizeze Dumnezeu în sufletul acestei fete, care era deocamdată pe drumul pierzării, făcând din ea un adevărat copil al lui Dumnezeu fericit și prin ea aducând pe urmă alte suflete la el. Doamne Dumnezeule Tatăl nostru, cereți câți mulțumim că în bunătatea ta cea mare noi am fost feriți de atâtea patini nenorocite a lui Satan. Ajută-ne acum să învățăm, să-ți dăm ție, Doamne, care cunoștință, sănătatea noastră banii noștri, tot ce suntem ca drept mulțumire pentru că pe noi ne-ai păzit să ajungem în aceste situații. Iar dacă printre ascultătorii aparatului de radio se află acum din aceia care sunt în această situație, umple te rugăm de nădejdea vindecărilor din situația aceasta și de bucuria unei reveniri la tine care le va face viața fericită și aici pe pământ și în ceruri sus. Amin. Sub cerul furtunor, când rănile mă dor De valuri încercat Când stau fără ajutor E cineva în cer Ce știe chinul meu El vine printre valuri Să-și Nici lucrător nu dispera. Cât trăiește încă Dumnezeu, avem toate motivele iubiți ascultători să fim bravi, să nu disperăm, să ne adăjdeim în el. Așadar, lecțiunea noastră de astăzi ne aduce în fața versetului 16 de la Luca, de la capitolul 3, pe care îl citim însoțit de câteva gânduri,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 În legătură cu botezul cu Duhul Sfânt facem observația că în nou legământ totul este duhovnicesc. Materia nu are nicio contribuție la nașterea, creșterea și desăvârșirea făpturilor duhovnicești. Numai Duhul Sfânt și cuvântul lui Dumnezeu, adevărul, ajută la propășirea lucrării duhovnicești în om și în biserică. Ioan Botezătorul, când vorbea despre botezul cu Duhul Sfânt, avem în vedere, întrucât era proroc, vremea când Mesia, adică Domnul Isus, avea să fie proslăvit, vremea în care toți cei care îl vor primi prin credință ca mântuitor, vor primi Duhul Sfânt, potrivit textelor de la faptele Apostolilor 2 cu 38, Efeseni 1 cu 13. Înainte de proslăvirea Domnului Isus, nu putea fi pe pământ Duhul Sfânt. După proslăvirea, adică după înălțarea Lui, Duhul Sfânt a fost trimis pe pământ și toți cei care cred în Domnul Isus și îl primesc ca Mântuitor, primesc în aceeași clipă și Duhul Sfânt, sunt botezați în Duhul Sfânt, adică intră într-un mediu nou duhovnicesc de viață, Duhul, căci Duhul Sfânt nu este despărțit de Hristos și Hristos nu este despărțit de Duhul Sfânt nici măcar o secundă. Adevărul acesta ne este... Evidențiat limpede în Evanghelia după Ioan, capitolul 16, versetul 14, unde Domnul Isus însuși vorbește despre misiunea Duhului Sfânt, care este aceea de, spune Domnul Isus: El va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Deci nimeni nu poate avea pe Domnul Isus Hristos fără a avea Duhul Sfânt, pentru că numai Duhul Sfânt face cunoscut pe Domnul Hristos și prin Duhul Sfânt locuiește Domnul Hristos în inima unui credincios. Botezați cu sau în Duhul Sfânt sunt toți creștinii adevărați, toți cei născuți din nou. Prinătatea Duhului, însă, este o lucrare care apoi se face cu fiecare credincios în parte, de data aceasta însă, în măsura creșterii lui duhovnicești. Deci, pecetluirea cu Duhul Sfânt este lucrarea lui Dumnezeu, este harul pe care îl face de care face parte fiecărui nou născut în împărăția lui. Când vorbim însă despre plinătatea cu Duhul Sfânt, aici intervine aportul omului, pentru că dacă omul vrea să se lase prelucrat mai adânc de Duhul Sfânt, cu cât se lasă mai prelucrat în mâna lui Dumnezeu, cu atât devine mai plin de Duhul Sfânt. Deci plinătatea este, cum am putea spune, o lucrare la care omul își aduce aportul permițând, lăsând pe Domnul Dumnezeu să îl umple printr-un Duh de ascultare tot mai mult. Acolo unde a avut loc o naștere din Duh, se vede cu trecerea timpului și o creștere în Duh, adică o umplere necurmată cu Duhul Sfânt și aceasta însemnează entuziasm, o râvnă în lucrarea lui Dumnezeu, putere duhovnicească, înțelepciune duhovnicească, plăcere, de desfătare tot mai mare în Dumnezeu, în cele ale lui Dumnezeu. Fiecare credincios în parte i s-a dat porunca, nu stinge Duhul. De citit în Tăia Tesalonicen 5 cu 19, adică ai grijă să nu umbli după lucrurile pământești, făcând din ele ținta vieții, fiindcă umblarea după lucrurile pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață, cum citim la Romani 8 cu 6. Focul care a fost aprins în tine să-l alimentezi mereu ca să crească tot mai puternic. Spune Pavel lui Timotei, înflăcărează darul lui Dumnezeu care este în tine. Cine este botezat în Duhul Sfânt, este botezat și în foc, adică acoperit în foc. El nu mai trăiește o viață rece, nepăsătoare, comodă, ci este foc în toate mișcările ființei lui pentru Dumnezeu, pentru lucrarea lui pe pământ, pentru mântuirea sufletelor. Lucrarea pe care Domnul Isus o face pe pământ este foc. Spune Domnul Isus la Luca 12, 49, un foc am venit să arunc pe pământ. Focul distruge tot ce este vechi și rău și aduce înnoirea duhovnicească a omului mai întâi a comunității a Bisericii lui Hristos și apoi a întregului pământ la vremea cuvenită. Focul luminează, încălzește, curățe și liberează, adică arde legăturile. Ne aducem aminte că în Vechiul Testament, în cartea lui Daniel, citim despre trei tineri care au fost aruncați legați în cuptorul cu foc, dar care au ieșit de acolo liberi, pentru că focul nu le-a pricinuit lor nici un pic de stricăciune, nici măcar nu miroseau apărlit, decât le-a ars legăturile cu care erau legați. Mare încurajare pentru toți aceia dintre noi, care trecem prin focul încercărilor lui Dumnezeu într-un fel sau altul, să nu ne speriem, să nu ne dezechilibrăm, stăm liniștiți în focul încercărilor în care ne-a pus Dumnezeu, pentru că acela ne va aduce o eliberare de una din legăturile firii noastre vechi. Un creștin adevărat este un foc al lui Hristos pe pământ. Dragul meu, tu ești creștin adevărat? Asta se va vedea după focul care este în tine. În versetul următor, versetul 17 de la Luca, capitolul 3, Ioan Botezătorul, în discuția lui cu poporul care venise să-l asculte, le spune mai departe. Acela are lopata în mână, își va curăți aria cu desăvârșire și își va strânge greul în grinar, iar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge. Desigur știm că aici este vorba despre Domnul Isus, la adresa căruia Ioan Botezătorul a rostit aceste cuvinte. Toată lucrarea pe care o face Dumnezeu astăzi pe pământ se cuprinde în cuvântul strângere. Diavolul, prin păcat, a amestecat și a împrăștiat valorile lui Dumnezeu. Toată mizeria, suferința și moartea în lume sunt roadele acestei împrăștieri. Chiar și viața nenorocită a bietei fetițe Delia de despre care citim în deschiderea programului, este tot un rod al lucrării satanei care a putut să o distrugă în halul acesta. Însă, în dragostea lui Dumnezeu a trimis pe pământ pe singurul său fiu Domnul Iisus Hristos ca să aleagă și să strângă în casa lui toate valorile împrăștiate de diavolul. Vom vedea pe parcursul lecțiunilor în ce chip minunat a strâns Dumnezeu și iată fetița aceasta și a făcut din ea un trandafir minunat, cu care Domnul Isus se va lăuda înaintea Tatălui ca rod al suferințelor Lui. Domnul Isus are lopata în mână și face lucrarea de vânturare, de alegere a grâului pe care îl va strânge în grânar, iar pleava o va arde în foc. Nu e vorba aici de grâu și neghină, lucruri ușor de deosebit, ci de grâu și pleavă, adică lucruri care par a fi una, care au crescut pe același tulpină, sau hrănit cu aceeași hrană, dar... Nu au aceeași fire și valoare. Greul dă pâine care hrănește pe alții. Pleava nu dă nimic. Domnul Isus, cel care este lumina lumii, știe să facă fără greș alegerea și strângerea greului în grânarul veșnic al Lui Dumnezeu. Dar nu numai El trebuie să facă această lucrare, ci toți urmașii Lui, toți copiii Lui Dumnezeu care au firea Lui Dumnezeu prin nașterea din nou. Toți trebuie să fie în area lui Dumnezeu, să aibă lopata în mâini și să vânture neîncetat alegând valorile și apoi să le strângă în visteria cerului tot ceea ce este de valoare, duhovnicesc în viața lor, iar pe celelalte să le supună arderii focului lui Dumnezeu. Ei trebuie să cunoască precis aceste valori, adică să știe ceea ce este din Dumnezeu, din adevărul său veșnic în ei și să nu le confunde cu ceea ce pare că e valoare, dar nu este. În același timp, Creștinul adevărat exercită acest discernământ și în lucrurile din jurul lui. Trebuie să nu uităm că vorbim aici despre greu și pleavă. Pleava este locașul sau forma în care a stat bobul. Și trebuie să ținem cont că cele arătate în versetul acesta sunt imagini, simboluri pentru a arăta un adevăr. La Matei 12 30 Domnul Iisus spune Cine nu strânge cu mine, risipește. Ca să strângi cu Domnul Isus, trebuie să strângi ceea ce strânge El. Aici este marea taină a lucrătorului împreună cu Dumnezeu: să strângi ce strânge Dumnezeu și să arunci ceea ce aruncă Dumnezeu. Să nu cumva să faci lucrarea inversă. Și nu poate să greșească niciun fiu al Credinței dacă stă necurmat. În lumina lui Dumnezeu, printr-o lepădare totală de sine și într-o desăvârșită cercetare de sine. Cine strânge cu Dumnezeu în afară, trebuie să fie necurmat cu lopata judecății de sine înăuntru. În el trebuie să facă creștinul mai întâi alegerea valorilor. În el trebuie să ardă creștinul tot ce este pleavă și să arunce tot ce-i noroi, ca să poată abia apoi să fie destoinic în lucrarea, adică în aria lui Dumnezeu. Să nu uităm, toată lucrarea pe care o are de făcut Dumnezeu astăzi pe pământ, se cuprinde în cuvântul strângere. El își va strânge greul în grâna. Fiecare om strânge ceva, grâu sau pleavă. Dragul meu, tu ce strângi? Știi tu să deosebești valorile? În versetul următor, versetul 18, de la Luca la capitolul 3, Evanghelistul Luca ne spune în continuare. Astfel propovăduia Ioan norodul Evanghelia și îi dădea încă multe alte îndemnuri. Se naște întrebarea. Cum propovăduia Ioan botezătorul Evanghelia lui Dumnezeu? Haideți să vedem. În versetul 16 citim dintr-o stare smerită și totală lepădare de sine. În versetele 7 și 8 aflăm că el, o, el propovăduia Evanghelia cu mare îndrăzneală, necăutând la fața omului. Iar din versetele 16 și 17 înțelegem că el propovăduia Evanghelia cu ochii aținți spre Hristos și cu grijă de a nu știrbi nimic din adevăr. El propovăduia Evanghelia fără întrerupere. Vedeți, acesta este felul bun, singurul fel bun și dumnezeiesc de vestirea Evangheliei. Cine vestește altfel Evanghelia, nu este trimisul lui Dumnezeu. Să trăiești în pustie, adică, asta înseamnă liber 100% de tot ce îi pământesc, liber de lucruri închipuite sau interese personale. Trăind deci în starea aceasta și propovăduind fără întrerupere în orodurile Evanghelia, aceasta este tot ce dorește Dumnezeu, de la orice slujitor al său. Ioan propovăduia Evanghelia Mântuirii lui Dumnezeu pentru orice făptură, cum găsim la versetul 6, chiar dacă propovăduirea lui părea o mustrare și o amenințare a judecății dumnezeiești. Acest lucru se poate vedea mai lămurit în Evangheliile sinoptice în Matei, Marcu și Luca. Miezul propovăduirii lui Ioan Botezătorul era harul lui Dumnezeu care iartă pe păcătosul pocăit, și lucrul acesta îl arată simplu și puternic când zice despre Mesia, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Însăși, cuvântul Evangheliei înseamnă vestea bună. Ori, ai spune cuiva, numai și amenințări cu o judecată aspră și necurățătoare, nu prea seamănă a veste bună, să ne fie cu iertare. Judecata lui Dumnezeu este o judecată dreaptă, care ține seamă de cauze, nu numai de efecte, de fapte. Dacă investirea Evangheliei se aude din când în când și referire la judecata lui Dumnezeu, acest lucru se face numai în vederea primirii Evangheliei, arătând urăciunea păcatului care trebuie nimicit printr-o dreaptă judecată. Să fim investitori ai Evangheliei Harului lui Dumnezeu, care iartă pe păcătos, dar nimicește păcatul. Acest lucru vrea să ne învețe Dumnezeu prin cuvântul său de astăzi. Părăsind pentru puțin personajul Ioan Botezătorul, evanghelistul Luca sub înrăurirea directă și călăuzirea nemijlocită a Duhului Sfânt, în versetul 19 de la Luca, la capitolul 3, ne relatează următoarele. Dar cărmuitorul Irod, care era mustrat de Ioan pentru Irodiada, nevasta fratelui său Filip și pentru toate relele pe care le făcuse. În versetele următoare vom afla ce a făcut acest scârmâitor Irod, acum haideți totuși să gândim puțin asupra versetului acesteia și să scoatem prin Harul lui Dumnezeu și bunătatea Lui câteva învățături practice pentru viața noastră de toate zilele. Lumina este vrăjmașa întunericului pentru că oriunde îl întâlnește, îl risipește. Niciodată nu va putea fi prietenie între aceste două stări. Tot așa stau lucrurile și din punct de vedere duhovnicesc. Credincioși și adevărați sunt fii luminii, cum scrie la 5 cu 5,5, sunt lumină, Matei 5, 14, pentru că au fost izbăviți din întunericul păcatului și au fost născuți din nou din Dumnezeu, primind firea lui prin credința în Domnul Isus. Lumea în care trăiesc ei acum trupește se află încă în întuneric, de aceea între ei și ea nu poate fi nicio prietenie. Lumina este vrăjmașa întunericului și întunericul este vrăjmașul luminii. Rostul credincioșilor pe pământ este arătat limpede de Marele Apostol Pavel când zice în 2 Corinteni 4.6 Căci Dumnezeu care a zis să fie lumină în întuneric ne-a luminat inimile pentru ca să facem să străluțească lumina. Cum o să fie deci iubit credinciosul care trăiește o viață sfântă de cei care trăiesc păcatul în toate formele lui? Viața lui curată este o mustrare necurmată pentru cei necurați, de aceea vor să scape de el. Viața păcătoasă a lui Rod era mereu sub focul mustrării lui Ioan Botezătorul, atât prin vorbirea lui, cât și prin trăirea lui. Ca și prorocul Ilie din vechime, Ioan Botezătorul era necruțător cu păcatul, fie că era vorba de norod, fie că era vorba de împărat. Păcatul, ca și boala molipsitoare, nu ține seama de rang ci el trece repede la toate categoriile de oameni, aducând cu sine mizerie, suferință și moarte. Orice slujitor adevărat al lui Dumnezeu trebuie să aibă o atitudine necruțătoare față de păcat, întrucât este fiul al luminii, chiar dacă ar fi să plătească cu viața poziția lui. Ioan Botezătorul ne este pildă strălucitoare în această privință. A fi creștin înseamnă a fi rază din soarele dreptății Isus Hristos. Și orice rază de lumină, cât de mică, nimicește în tunericul oriunde l-ar afla, și în palatul regilor, și în grajdul vitelor. Iată ce ne spune evanghelistul Luca despre Irod, acesta crămâitorul Irod. Citim versetul 20. A mai adăugat la toate celelalte rele și pe acela că a închis pe Ioan în temniță. Vedeți, relele lui Irod n-ar fi ajuns cunoscute și de noi cei de astăzi dacă lângă ele n-ar fi adăugat pe cea mai rea și mai murșavă faptă, întemnițarea lui Ioan. Cel mai grozav păcat pe care îl poate săvârși cineva este răpirea libertății și vieții aproape lui său și mai ales a credincioșilor lui Dumnezeu. Irod, pe lângă faptul că trăia în concubinaj cu nevasta fratelui sau Filip, săvârșea multe alte rele, dar întemnițarea lui Ioan a fost culmea păcatelor sale. Libertatea după viață, este bunul cel mai de seamă dat omului de Dumnezeu. Să nu-L răpim nimănui, ca să nu ne facem vinovați de culmea păcatelor. Martirul sextus care a trăit pe la secolul XIII zicea Lasă liniștit pe oameni să-ți tot în afară de libertate. Dacă libertatea trupească nu ne-o putem apăra, pentru că nu stă în puterea noastră acest lucru, atunci, atenție! Libertatea duhovnicească trebuie să o apărăm și să ne păstrăm cu orice preț, căci aceasta ține de noi. Numai cine este liber cu Duhul, este om și creștin cu adevărat și poate face cu adevărat lucrarea adevărului. Acela care este liber și nu este stăpânit de mânie, nu este stăpânit de sine, ci el însuși își poate stăpâni pornirile, acela este un om mare. La Proverbe 16 cu versetul 32 citim că cel încet la mânie prețuiește mai mult decât un viteaz și cine este stăpân pe sine, deci este liber de patimile lui și el este stăpân peste patimile lui, prețuiește mai mult decât cine cucerește cetăți. Să ne imaginăm, iubiți ascultători, ca să cucerești o cetate, ai nevoie de armate și de armament. Dar Domnul spune aici prin cuvântul lui că unul singur, care a ajuns să se stăpânească pe sine, este mai puternic decât armate întregi. Mare har, mare valoare este în viața unui credincios libertatea față de toate pornirile lui, libertatea față de toate plăcerile lumii, libertatea față de toate ispitirile și slujirea liberă lui Dumnezeu. Să căutăm să ne păstrăm această libertate cu orice preț. Ceea ce se face în libertate, spunea Sfântul Grigorie de Nazianz, aceea se întărește încetat. Urmașii adevărații Domnului Isus sunt chemați să dea libertate, nici de cum să răpească libertatea. Să dea viață, nici de cum să răpească viața. Cei robiți de păcat și de rătăcire vor căuta să robească și pe alții. Păcatul naște păcat. Și cât de răspândită este atitudinea aceasta în creștinism, că cea ceea care sunt stăpâniți de anumite dogme, de anumite învățături, caută prin forță și prin silă să stăpânească și pe alții aducându-i sub aceste dogme seci și moarte. Irod, deci, a mai adăugat la celelalte rele și pe acela că a închis pe Ioan. Un înțeles duhovnicesc. Ioan înseamnă darul harului lui Dumnezeu. Cine împiedică în vreun fel lucrarea Harului Lui Dumnezeu căutând să o închidă între zidurile unor legi și rânduiele omenești, acela face slujba lui Rod și va fi judecat de Dumnezeu. Să apărăm libertatea oricărui om, dar mai ales să apărăm libertatea Harului Lui Dumnezeu în lucrarea pe care o face prin slujitorii săi. Aceasta este o datorie sfântă a tuturor copiilor Lui Dumnezeu. Iubiți ascultători, mulțumim lui Dumnezeu pentru libertatea adusă prin Domnul Isus de al slujei liberi de toate pornerile noastre păcătoase, liberi de toate influențele din jur, liberi de toate influențele lui Satan. Domnul să ne întărească tot mai mult în această libertate și noi să o practicăm apărându-o și să o extindem și să o aducem și altora de lângă noi. Cu ocazia aceasta anunțăm închiderea programului l 043, dorind binecuvântarea lui Dumnezeu, libertatea pe care ne-a dăruit-o El, să fie asupra tuturor ascultătorilor iubiți. Amin.